«І де ти його в чорта взяв?» – шепотів Петро, заходячи з шапкою від скрині. «Та хіба я його брав?» – він сам узявся, за мухою залетів. Кожух на Наливайкові заворушився. Наливайко, видно, перевернувся з боку на бік. І Петро зашепотів Семенові. «Слухай, ходімо звідси, і скоріш, забираємося і мовчим, і нехай цей горобець пропаде пропадом». Семен зиркнув на сплячого наливайка, подивився на сідло і показав горобцю кулака. Тоді він підняв з лавки загиджене горобчиком сідло, і вони разом з Петром на вшпиньках вишурхнули з намету. Стрілянини з-під горбів розпалювалися, а в таборі повзали між порожніми коренями сині димки. «Де люди, що нікого нема?» – спитав Оливко Петро. «Усі там». А де ж? От стріляють, постріляють, та розходяться. порозходяться. Може би сходив туди та вибрав собі якого буцматенького молодого огирчика. Та на чорта він мені здався. Мені що, куріпочки мало? Таке скажеш. Галеси-крики, непримиренніші та лютіші, ніж були перед тим, налягали з-під горбів на порожній табір вже неокремими поодинокими хвилями, а піднімалися і котилися валом. Петро відкинув до плеча голову і прислухався. Семене, сказав він оливці, – «там іде бій, там б'ються». Семен, обмиваючи з діжки сідло, підвів очі і насторожився. «Щось наче схоже, та однаково наливайка будити не стану. Це ж б'ються свої, поб'ються і замиряться». Він випростався і встромив у діжку голову. Петруш пішов за наливайки в намет до конов'язі де коріпочка з неливайковим сватом, обійнявшись шиями, про щось думали. Петро відв'язав почищеного, помолоділого, аж наче порум'янілого свого коріпочку і повернувся з ним до Оливки. Раптом, де не візьмись, плутаючи, наче п'яний ногами, з роз'юшеним носом з'явився між коренями Сашко Шостак. Не сказавши ні слова, він променував Петра і Оливку і похилитався до гармат. Гармаші позіскакували з дул. Сашко щось їм крикнув, вихопив з рук підлітка гармаша трута і красало, кресону, трут задимів. Сашко підніс його до крайньої від табору мідної колісної гармати. Гармата, ніби з просоння і з гарикнула над вогким ранковим табором, і ядро, прошелестівши над Петровою шапкою, чорним кощем розірвалося на горбі. З наливайкового намету прожогом вилетів Горобець і ще з десь під скелями біля полонених татар. «Забивай ще одне!» – загучав несамовитий голос Шостака. «Я тепер влущу просто по них. Будуть їм коні і до коней. Забивай колю в дуло, чого стоїш?» Тремтячими руками хлопець підняв з корзини ядро та впустив, воно впало йому на ногу, він ойкнув, нагнувся, підхопив його із землі знову і, стрибаючи на одній нозі, підскакав з ядром до гармати. З намету вийшов уже одягнений наливайко. «Хто тут горіхи лущить? Сашко, ти? Що сталося? Іди сюди!» Шостак передав димлячого трута хлопцеві-гармашеві, підставив, аби кров не стекла на сорочку, підніс пригоршні і поплівся до гетьмана. Наливайку побачив жбура і, прив'язуючи до пояса шаблю, з сонним, недоспаним голосом привітався. «Петре, здрастуй!» Але той відповісти не встиг, і його і шостака випередив Оливка. «Татарських ділимо коней, пане Гетьмане, от і лущимо!» Спираючись на дишлу і гойдаючись від утоми, пояснив Семен. «Я так і знав! Я так і знав, що так воно й буде!» Наливайка повернув голову туди, під горби, де після гарматного шостакового пострілу трохи притихло. Я їх сволото перемішу ядрами всіх, виливаючи за з пригорща й кров, сказав шостак. Глянь, Северине, півноса зчесали, та головне, хто не знаю, як зчепилися, і все за одного татарського жеребця. Що ж то за жеребець такий? промружив очі на Левайко. Невже як мій сват? Сват? Твій гетьмане сват? зморщився шостак. Хіба до твого свата додати іще Петрового куріпочку? Куріпочку? Якого куріпочку? Мого? Аж присвиснув дірку від зуба Петро. Ні, ви лишень гляньте на цього конокрада. Він уже мого куріпочку зневажає. «Бо ти хіба коли коней бачив, побачив татарське якесь мишеня, і вже то для тебе кінь?» «Ні, панове», – похитав головою Шостак, – «скажу я вам, охі жеребець, охі жеребчик! Під горля біле, шия золота, груди чорні, і ноги з очей ростуть, і все ходить у нім, дихає, грає, кожна волосинка тремтить, не кіння пісня». Сашко втратив от хвилювання мову і сплюнув кров'ю за спину. «І ти його, певне, захотів собі?» спитав Наливайко. «А як же? Я ж то, який не є, а полковник». «Ну що?» прискалив око Петро. «Як то? Ну що?» «Пику мою бачиш?» «Бачиш. Оце воно і є. Ну що?» «Ох дали! Ох вліпили!» Шостак нагнувся, Висмикнув з-під намету білу акацієву стружку І став підтирати на вусах кров Та найбільше бере мене злість, не помітив, хто бив Хоча, правда, я теж не бачив, кого бив я Бо хіба у тім скопищі розбереш? Це вже, Сашко, дали тобі куті з медом не сіромахи, а козаки Сказав Наливайко. Знаю, знаю, тепер вони всі при конях «Тепер вони козаки!» «Та що буде, коли кожен козак стане полковника бити в пику?» «Гей, малий! Димко!» – крикнув Шостак хлопцеві-гармашеві, що саме молочаєвим молочком натирав розпухлу ногу. Шмаляни ще разок по тому самому місцю, щоб не забувались.